І тоді, коли на Чортопільській ратуші вибило 12-ту, все почалося. З боку колишньої вулиці Сакраменток сунула грандіозна процесія перебиранців, очолювана кількома функціонерами з оргкомітетівськими пов'язками і мегафонами в руках. Вийшовши безпосередньо на ринок, процесія розсипалась на кілька потоків, і от уже вони йдуть повз вас, б'ючи в барабани й тулумбаси, Сурмлячи в сурми й ріжки, граючи на арфах та гуслах, На струнах та флейтах, на цимбалах дзвінких та цимбалах гучних, Їх ціле море в масках із розмальованими фізіями їх безліч. То були ангели божі, цигани, маври, козаки, ведмеді, спудеї, Чорти, відьми, русалки, пророки, отці Василіани в чорному, жиди, пігмеї, повії, улани, легіонери, пастушки, ягнята, каліки, божевільні, прокажені, паралітики на роздорожжу, вбивці, розбешаки, турки». Індуси, січові стрільці, волоцюги, кобзарі, металісти, самураї, дармограї, сердюки, олійники, мамелюки, яничари, манкурти, ветерани, афганці, багатодітні сім'ї, сарацини, євреї, негри, патриції в тогах, хвойди, писарі, брехуни з висолопленими язиками, дебіли, козаки-запорожці, піхота, музики, магометани, Маланки, маланці, діптянки, блудниці, гуцули, троянці, сармати, етруски, хіппі Сліпці, трембітарі, тримбі, фіндюрки, святі з картонними німбами, гетьмани, ченці, панки, клошари, цьохлі, трубадури, різники, юристи, хапуги пияки, лікарі, ледарі, араби, кацапи, опришки, отці домінікани в білому, шльондри, герої пиворізи, мочеморди, салоїди, голодранці, дуболоми, сажутруси, козолупи, недоріки, менестрелі, проститутки. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили, генерали, гавіали, павіани, павликіани, данайці, нанайці, німфи, нівхи, асирійці, арнаути, торбохвати. Лірники, сирники, шинкарі, македонці, броварі, анахорети, пупоріски, українці, лесбіянки, гноми, мавки, мавпи, лилики, чорні коти, грудні жаби, алхіміки, шльохи, профури, татари, бубабісти. Лемент і Гуркіт вони щинили неймовірний, хапаючи всіх за руки, кусаючи, цілуючи затягуючи до свого потоку всіх, хто не проти. Над головами їхніми майорять всілякі абсурдні прапори, зелено-фіолетові, рожево-білі смугасті, чорно-білі в шахову клітинку, червоно-лазурові та ще деякі. Ви рухаєтеся трохи з боку від них, але так, щоб не погубитися, до того ж Біленкевич висне на спині в мартофляка, якому й без нього ступати нелегко. Тим часом з наметів повиносили купи всілякого добра. Усе воно блищить і брящить, а на помостах з'являються всілякі дури світи, котрі вміють удавати, що начебто вони пожирають вогонь або ковтають ножі. Інші стоять на головах, а є такі, що читають якісь нісенітниці про все на світі. Інші знову грають у карти або дудлять горілку. Крім того, дехто танцює перед пам'ятником першим комсомольцям – бо на нього навішано табличку «Тут танцюють». На одному з помостів показують пантоміму, де все полягає в жонглюванні ковбасками, які можуть бути насправді чим завгодно. На іншому конкурс анекдотів, і нахабнуватий стрийко, заблизько припадаючи до мікрофона, розповідає, як оженився молодий хлопець і що з того вийшло. «Схаменіться!» – кричить сивоголовий пророк, з іншого помосту. Гряде вирішальна хвилина. Чи знаєте ви число 666? Знаємо, кричать з натовпу. А ви знаєте, що то число звіра, себто людське число? Знаємо. А скільки буде тричі по 666? Не знаємо. А я вам скажу. Тричі по шістсот шістдесят шість буде 1998. дев'ятсот І що з того? дев'ятсот Рік останній. «Готуйтеся кожен як можете, бо всі ви перелюбники й лиходії, тож мусите за все відповісти, інакше кажучи, за все вам дадуть посраці так, що навіки загрузнете в киплячій смолі і будете лише смердіти та мучитися». Йому аплодують, тим більше, що він на деякий час злітає над помостом, розпростерши руки, наче крила. Але в цю мить, з нього падають штани, і на голому заді всі читають великі цифри. 1, дев'ять, дев вісім. Спереду в нього немає нічого. Це дивно, але цілком можливо, що застосовано якийсь оптичний обман. Вони на все здатні, ці шарлатани. Добродій у старенькому капелюсі, і головне, з такими довгими вусами, що їх доречно заправляти за вуха, Розклавши якесь причандалля просто на бруківці, досить голосно коментує свої досягнення. Уважаємі люди, мною винайдено множество інтересних предметів, а також зілля і целебні трави. В ранній юності зо мною бесідував дух молодого Ломоносова, в результаті чого я, гойте, стою перед вами такий хороший і нелукавий. Хто желає познайомиться ближе, той може. Хто не желає, той хай уходить поскоріш, бо я такий, що й фуцгенс поламать могу за гріш. І не надо тут своїм рилом торгувати, місце занімати. Он є нормальні люди, їм я гойте другом буду. Бо я такий, що да, то да, любіть мою задницю, господа. Тепер по порядку, о моїх, авторських проектах о моїх чудотворних бляха-рецептах. Порошок для визивання рвот, поносів, кровоточеній, мученій і обмороків, септопамороків. Інгредієнтс – чорне кофе, водка столична кінський пот, хребет ящерки саламандри, кручений, дишель в рот, стікло толчене, яд зміїний, уксус або ж оцет, що кому більше нравиться, плюс людського м'яса німного, бодай пінцет. Ідеальне средство, коли вас не люблять, блять. Іспользують розвідки всіх западних стран, тільки в нас не іспользує дурний Іван. А ви звідси топайте, як неінтересно, інтересно, зершлехт, тубет, бо ненароком можу розбити череп або цумбайшпіль поламати хребет. Це стасик. «Актор із Мацапуриного театру», – пояснює всім Немирич, або вони часом не подумали, що то справді якийсь шизанутий зі своїм крамом. «Маю враження, що всі присутні на цій площі – актори Мацапуриного театру», – узагальнює Мартофляк, струшуючи із себе напівзаснулого Білинкевича, який при цьому пробулькав щось на зразок «Героям слава». «Що робити з цим мішком?» – поспитав Мартофляк, указуючи на лежачого комсомольця. «Кинути вон ту бочку з голими дівчатами, хай витвережується», – пропонує Гриць. «По-друге, він може захлинутися, а по-перше, де ти бачиш бочку з голими дівчатами?» «Він мусить поселити нас у готелі Синьогора», – нагадує всім Марта. «А без нього нас можуть не поселити». «Ну то тягни його на собі», – вибухає Мартофляк. «А з мене досить, я виконав свій християнський обов'язок». Я пропоную примостити його де-небудь з краєчку того пам'ятника, і хай собі спить, а ми ще годинку другу поблукаємо, тоді прийдемо на те саме місце, розбудемо його і підемо до готелю, виголошує свою концепцію Немирич. Ідея загалом добра, каже Гриць, але простіше не волочити його аж до пам'ятника, а сховати десь тут, ну, скажімо, в багажнику онтого автомобіля. До речі, він мені дуже когось нагадує. «Це Крайслер пана Попеля», – допомагає йому Немирич. «Хто-небудь уміє відкривати багажники автомобілів Крайслер?» – питає Гриць з таким приблизно виглядом, ніби хоче дізнатися, чи хто-небудь уміє відкривати консервні пляшанки. «Старий, той багажник мусить бути відкритий», – переконує Немирич. «Це ж машина пана Попеля, а не якогось, вибач, мартусю дешевого мудака». «Я майже впевнений!» І ви всі разом підносите з бруківки обважнілого Білинкевича, який у цю хвилину каже щось на зразок «Герої не вмирають» і тарабаните його до невідзвідки виниклого посеред площі та юрми чорного порожнього Крайслера. Багажник, певна річ, незачинений, і ви з полегкістю скидаєте в нього Паралізованого сном Білинкевича. Хай відпочине, сучий син, так йому і треба. Потім ви знову поринаєте у свято. Ви його маєте. Виходите ним уже добру годину, і щось усередині чинить опір. Не так. Не так. Хоча, з іншого боку, все саме так. Молодчина Павло. Постарався. Зробив. І кобзар співає про червону китайку чи про червону калину, і студенти ставлять містерію про вітчизну, і можна купити гороскоп у кооператора, або з'їсти шашлик, або постріляти з лука у величезного картонного Сталіна, або помилуватися черговим задом чергової претендентки на конкурсі «Суперпанна», або випити просто з пляшки або розмалювати собі морду синьою і жовтою фарбами, або послухати ораторію, або дивитись на небо крізь телескоп, або пограти в безпрограшну лотерею, або з кимось побитися, просто так, чи за самичку, або жонглювати ножами і помаранчами, або набратися в дим, як Біленкевич, або купити собі амулет на ланцюжку, або хрестик, або відкинути копита, або постріляти в пересувному тирі, або купити старий грамофон, або танцювати до ранку ритуальний аркан, або співати в компаніці про рекрутів і червону калину чи про червону китайку, або купатися з дівчатами в бочці, або спати в багажнику чорного авта, або купити собі біблію арабською, або Коран українською, або порнокалендар, або відеокасету, або пістолет Макарова або оленячі роги, або морфій, або ребра, або груди, або пиво, або воду, або люльку, або цвяхи, або шкіру, або рану, або забратися і піти до готелю, або ходити тут до ранку, або вмерти. Ці вогні над вами, ці літаючі спалахи, це обжирання вогнем, ці барокові стіни будинків, обвішані гірляндами і зеленим віттям майовим. Ці різьблені в нішах і брамах фігури, обсипані конфеті серпантинами, вимазані гімном і спермою, ці помаранчеві намети з тисячею принад і тисячею правил, ці вежі над садами, ці мури, ця ратуша з найвищим у світі шпилем, ці гори над містом, ці зорі на небі. Цей морок містечка, ці кажани у дзвіницях, ці свічки на цвинтарі, ці катівні в підвалах, ці криниці з забиті кістками, цей мотлох у старих кімнатах, це жабуриння у водограях, ці сміттєзвалища на схилах, ці голоси в підземеллях, а також ці зіржавілі труби, крани, облуплені раколини, засмічені купальні, зужитий посуд – Подерті простирадла, бита порцеляна, Закопані дзвони, спалені книги, Хрести безраменні чотири вершники. Ці сині півкола, ці намальовані губи, Священні синці, стигмати, розширені вени, Провалені носи, викривлені хребти, Ці рухливі язики, співаючи стегна, Діряві панчохи, оголені плечі, Скривавлені ікла, гострі ключиці, покусані груди, ці ліхтарі між ногами – це сяйво. І ви безсилі щось тут казати, щось тут змінити. Ходите колами, як сомнам були, і в кожного своя планета. І кожен піде своїм шляхом. Хоч ви цілком щиро прагнули бути тільки разом і не робити дурниць, але хміль ходить вашими головами, а свято ходить по вас ногами – ви перемелені, наче фарш у доброго кухаря, бо, як уже казав Немирич, усі ви самотні. Тож, вельми сумнівно, чи вдасться вам щонебудь виходити поміж цими наметами і помостами, поміж цими прекрасними каліками на цій площі, зусібіч оточеній горами і Європою, де кожен із вас заблукає по-своєму. От, уже починається, кличуть, свистять. Гукають, сіпають за рукав, просять, вимагають. Пане Мартофляк!